Det var fanfaren det som säger att det återigen har blivit dags för ett program från Sverigedemokraterna. Och vi sänder det här på Stockholms närradio, 88 MHz. Och för er som inte hörde den här fanfaren så betyder det med allra största sannolikhet på att ni har antingen laddat ner det här programmet genom internet. Genom då vår egen hemsida som lyder www.radiosd.se och jag har även lagt märke till att man kan hitta våra sändningar det finns andra människor som sprider dem vidare genom såna här så kallade torrents ja. Sverigedemokraterna, vi är alltså ett nationalistiskt mittenparti på ekologisk grundsyn och vi kan väl säga det till att börja med här, att för att få kontakt med, med Sverigedemokraterna så har vi alltså ett telefonnummer då, som lyder 08 50 00 00 50. Och det går också att nå oss eh, på <kör> boxadress 20085 10460 60 Stockholm. Eh, och vi har en hemsida då som lyder www.sverigedemokraterna.se Och gå gärna in och titta på partiorganet. Där har ni, den kan ni nå på www.sdkuryden.se Och sen stblogg.se också intressant där vi för bloggar Ja, i dagens program så hade jag tänkt med tanke på att USA har varit väldigt mycket på tapeten Inte minst med det här som närmar sig nu valet, presidentvalet i USA Och vad passar inte bättre då än att uh, ha just en medlem som uh, har bott uh, ja, i princip uh, nästan hela livet. Uh, åtminstone uh, ett par tredjedelar i alla fall av livet i just USA. Och uh, det är då uh, Carl Otto Samson som sitter bredvid mig. Välkommen till studion. Ja, tack ska du Tack, tack. Uh, jag ska kanske presentera mig själv också. Jag heter David Bergqvist för de som inte... Ja, ni känner säkert igen mig som våra trogna lyssnare. Jag tänkte börja med att gå direkt gå på det här direkt och ställa några frågor. Det är okej, okay, va? Ja, det går bra. Ja, jag tänkte höra med dig hur, hur länge har du bott i USA? Ja, jag, jag har varit bosatt i USA från 1954. En enda en, till jag flyttade tillbaka till Sverige i 1988. Äh, mitt mellan så har jag kommit tillbaka till Sverige och gjort lumpen i Sverige. Mm. Som med i flottan. Ja, just det. Ja. Ja. Och äh, ja, vi pratar alltid svenska hemma. Ja, ni gjorde det, ja. Ja. Mm. ja, du bodde i Los Angeles? Ja, jag bodde i Pasadena, Kalifornien. Det är en förort till Los Angeles. Mm. Ja, det var väl en ganska lugn... Och trygg förort kan jag mig. Ja, det är en trygg förort. Mm. Äh, vitmansförort kan man väl säga. Mm. Det är medelklassområdet. Mm, ja. äh, inte mycket brottslighet just där. Nej. Det varierar förstås väldigt mycket beroende på var man bor. När man hör talas om USA så hör man ofta att det är en otrolig brottslighet där Bland annat så har man ju hört om de här skol, så kallade skolmassakerna. Då. Men då ska man ju också tänka att det bor väl en, en, en, drygt, en 300, ja, drygt 300 miljoner människor va? I USA. Ja, jag tror det är 330 miljoner. Så pass ja. Och då, då kan man ju tänka sig då att då behövs det behövs egentligen inte så många eh, skolmodig i då för att matcha den här nivån då per capita. Och eh, då kan man ju titta på, man såg ju Brommar gymnasium för några år sedan det här Eh, skottdramat eh, det är ett exempel då sen finns det ju flera andra exempel då men eh, eh, just det eh, eh, var det, det var en ganska homogen eh, det var homogen just där jag bodde då? men den skolan som jag var inte särskilt homogen och där var det mycket mer brottslighet mm. folk som kommer från slumområden eller innerstadsområden East LA eller Watts eller där borta. Där har man mycket mer våld än man har där jag bodde. Mm. Och man gick i skolan med dem så kunde det vara väldigt hög brottslighet. Jag, jag kom hem ibland med blåmärken på mig. Mm. Det var så pass. De ja, det var så pass. Mm. Det var mycket droger också. Och mm. det var redan på 60-talet. Ja, och det var väl på 60-talet runt de, den tiden som du gick ja, i skolan? det var huvudsakligen 60-talet. Och mm. det var en väldigt stökig period där. Mm. Med mycket våld Och det var då den drog Kulturen började där mm. Du var ju eh, i Sverige Under en peri kort period eh, Strax efter att du flyttade över va? Och eh, har du någon minnen Från eh, den perioden Om hur det såg ut i Sverige då Ja Jag, jag gjorde lumpen där i Sverige 1970 Och då har jag erfarenhet med Sverige Och svenskarna som var då Ja, jag tycker de verkade väldigt isolerade. Väldigt omedvetna om hot utifrån. Och eh, nyfikna om, om världen. Men de verkar ha väldigt dåligt självförtroende. De skulle alltid jämföra sig med andra. <hör> på annat håll. Andra länder och andra kulturer. Mm. Det kvittade var det var. Så var det alltid bättre som det var någon annanstans. Mm. Det där har ändrat sig nu med tiden. förstås men äh, <skratt> mm. Men du kommer inte ihåg så mycket från den perioden när du bodde. Du var väl bara fem år va, När du flyttade från Sverige första Ja det, det kommer jag inte ihåg så mycket mm. av. Men jag var här och i, när jag var sju år. Så gjorde jag första klass. Äh. Ja, ja. Och äh, det har jag minnen från. Mm. Äh, jag, jag tyckte det var... En tuff period för mig här i Sverige Jag hade kommit från USA Och i första, första klass här Och jag hade väldigt svårt att lära mig att läsa I USA mm. Men jag kom hit Och hade varit här I sex månader i svensk skola Så hade, kunde jag lära mig att läsa Och skriva både svenska och engelska Bättre än alla de där borta. Mm. Men det säger någonting om svensk utbildning på den tiden mm. jämfört med nu. Skolsystemet, ja. ja. Ja, det har ju havererat ordentligt kan man väl säga. Sen ja, det är väl ungefär den här tiden som var, man skulle kunna säga att vi i då ser som den, det ultimata eller ja, målet då att stäva efter, efter vad man hade då för. Välfärdssamhälle då i, ja. Överhuvudtaget då På, ja. på just 50-60-talet då I Sverige mm. Och eh, de, de, de, Det finns ju de här traditionella Folkgrupperna i, i USA Då eh, Då tänker jag framförallt på Att man har ju alltså En vit majoritet men man har ju även Afroamerikaner eh, Och så finns det ju eh, ja. mm. eh, Latinamerikaner ja. eh, De här tre grupperna eh, Inte de ändå ganska så enade då? De är inte enade i att de har skilda kulturer. Mm. Ofta så bor de ju separat och för sig själva och med sina egna. Man kommer ju ofta överens så mycket. Man jobbar ju på samma arbetstillfällen. Men man bor som regel inte med varandra. Mm. Ja, så det, det, seg segregering finns, men det, det är inte så mycket att att man inte kan tolerera varandra men det, det är väl det att alla vill ju bo bland sina egna, i sin mm. egen kultur Ja just det, man skulle kunna säga det att en del påstår att vi har ett mångkulturellt eh, samhälle i Sverige och eh, så finns det andra som säger det att nej det är snarare mer blandkulturellt i Sverige så man försöker blanda kulturerna ja, så mycket mm. i den meningen skulle man väl ändå kunna säga då att USA är mer ett mångkulturellt va där man har ja, eh, där får man, kultur... man har många skilda kulturer mm. Men de, de, är inte, de har inte smetat ihop sig till en kultur. Mång kultur i USA, det betyder inte att man försöker integrera alltihopa till en enda smältägel. Nej Men man försöker komma överens mellan de här olika kulturerna. Ja, eh, med det individuella ansvaret, där finns det en viss skillnad också. I Sverige så anser man ju att... Att man ska eh, ja, lära sig att ta. Alltså man får instruktioner helt enkelt uppifrån om hur man ska bete sig, hur man ska leva mm. i Sverige. Och jag vet att det ser lite annorlunda ut i USA. Just. Ja, man har en helt annan grundinställning. I USA ser det individen som är i fokus. Och det är dina individuella. Du är ansvarig för att söka din egen lycka som du ser den. Mm. Och det, Staten har, Blandar sig inte i De talar inte om för dig Vad du ska göra hemma eller Vem Om kvinnan eller mannen Ska göra någonting i hemmet Det har inte staten med att göra mm. Nej det är en helt annan frihet där ja. Då kommer vi helt Eh, Onekligen in på mm. det här då Med eh, yttrandefriheten Den är ju, ser också väldigt annorlunda ut USA. I Sverige har man ju att man försöker då, Att man vill styra Gärna folk, eh, folks opinion, mm. alltså Opinionsbildningen mm. Man vill gärna försöka ja. tysta ner Det vet ju inte, det vet ju vi eh, Om inte minst då hur, hur man har försökt att eh, Man har försökt att tiga ner oss Sverigedemokrater men det verkar inte ha fungerat Så bra Man säger att eh, Många säger att det de gav oss istället ett martyrskap. Men i USA, är det lite annorlunda. Där är det väl mer att man låter folk på säga är precis vad de tycker. Ja, principen är det om staten lägger sig i vad, någon som helst som du får utträtta dig. Då har de inkränkt din frihet. Ja, om du inte tycker om någonting så har du rätt att uttrycka dig det är ingen som kan åtala dig för att du har yttrat någonting. Uh, om staten lägger, det i, lägger sig i någon som helst åsikt som du får yttra dig då har de slopat uh, yttrandefriheten. friheten. Om de kan slopa en grej då kan de slopa vad som helst. Mm. Så där, där finns det ingen... Uh, inskränkning alls på vad du får yttra dig. Och rent juridiskt, vad som är acceptabelt socialt är en annan fråga. Man mm. skulle kunna säga det att man låter folk få tala och sen får ja. väljarna själv bestämma helt enkelt om det är ja. helt uppåt väggen ja. eller om det är klokt. Ja. Ja. Man brukar prata om den här amerikanska drömmen, the American Dream. Och då säger man ju det att i USA, där kan man ju i princip arbetar sig till lycka och, och, och på ett helt annat sätt än i Sverige hur ser du på den? Det. Ja, det, grundprincipen är så, om i USA så är du ansvarig för ditt eget liv staten har ingenting i stort sett med denna göra med att försöka hjälpa dig på en väldigt grundläggande nivå och du om, man hyllar ju flit och uh, intelligens väldigt mycket. Så om, om du har vilja att arbeta upp dig och om, om du kan ha lite tur och lycka och uh, mycket arbete, då har du rätt att dra nytta av din möda för ditt eget privatliv. Ja, det låter ju riktigt bra. Då skulle vi kunna ta och lyssna på en person Som många har applåderat till Och det är inte mindre än En amerikansk Artist som heter Josh Groban Och han ska få sjunga The February Song Ja, det var Josh Groban Det som sjöng The February Song Och vi lyssnar på Sverigedemokraternas röst i Stockholms Närradio på 88 MHz Och jag sitter här i studion Jag tillsammans med Carl Otto Samson och vi pratade lite grann om USA här innan eh, pausmelodin här. Och eh, som jag förstår det så är det så att du har inte varit politiskt aktiv i USA. Men eh, i Sverige så du till Sverigedemokraterna. Hur kommer det sig? Ja, i USA så var jag ju svensk medborgare. Jag hade inte ens rösträtt. Jag hade inte så mycket att engagera mig i politiken. Det är mer än att ha åsikter som alla andra hade. Men jag kom till Sverige så börjar jag se att den svenska kulturen börjar bli hotad hotad från sina svenska själva. Och jag kom till Sverige därför att jag ville uppleva den svenska kulturen. Och Sverigedemokraterna var den enda partiet som egentligen hade det till avsikt. Att bevara den svenska kulturen i Sverige. Mm. Ja, man kan ju säga det att det är väl egentligen bara vi Sverigedemokraterna som... Försöker bevara vår egen kultur. Och det finns väl inte så många andra länder som håller på att beter sig så här mot sitt eget folk. Eh, om man jämför då med de här partierna i eh, USA. Då då, så, eh, och de har väl också en viss typ av invandring. Hur pass omfattande är den eh, nu mera? Ja, den eh, invandringen söderifrån med, från Latinamerika är ganska omfattande. Och det kommer att ändra demografin där, betydligt. Uh, om 20-30 år mm. uh, Många vita Till exempel där börjar känna sig lite hotade redan. Det kommer ju att vara mer Majoriteten kommer att bli Latinamerikanerna Om 20-30 år om, om det fortsätter så här mm. Man kan säga det också Att mm. det är en viss eh... Eh, skillnad också med tanke på att om vi säger då att man har en, en viss omfattande invandring under en längre period så blir det ju så att folkmängden till slut ökar väldigt fort och det gör ju också att samhället inte heller hinner anpassa sig efter själva invandringen. Eh, hur var det egentligen då på 50-60-talet eh, om man jämför med idag? Kan man säga då att skolorna har ut och vägarna och eh, bostäder och eh, Eh, eh, polisstationer eh, och eh, sjukhus att det har utvecklats i samma, fart, i samma hastighet då, som invandringen Ja, den är pressad ekonomin är pressad själva resurserna i hus huset är amerikaner väldigt duktiga på att få till men många börjar känna av den ökade brottsligheten och alla resurser som folk som inte betalar skatter och sådär Utnyttjar sjukhussystemet och annat sånt. Och måste ha mer poliser och annat för att bevaka allting. Mm. Ja, och det, det, det tycker nog de flesta amerikanerna det här laget. Så ni i gränsområden. Mm. Ja, man har ju lite liberalare vapenlagar då i, i USA än i Sverige. Och eh, tror du att eh, brottsligheten skulle eh, minska ifall man skulle... Eh, eh, att man eh, Inskränker då på Om man ska inskränka på de här liberala vapenlagarna Ja, jag tror nog Att det finns för mycket vapen i området <kör> Det största problemet är Man får inte registrera vapen Och de är emot all sorts <kör> Registrering Av vapen och Man vet inte vem det är som har dem men det är nästan omöjligt att göra sådana restriktioner. Därför att folktraditionen är så stark för vapen i USA. Så att det är en politisk omöjlighet att få till lagar emot dem. Mm. Det är som att ta bort äh, båtarättigheter för svenskar. Äh, det, det, <coughs> det ligger så inbunden i deras äh, kulturrättighet så att säga. Mm. Att det, det går helt enkelt inte att få till sådana lager i USA. Nej. Nej, jag tror inte vi hinner med så mycket mer där i just intervjun och vi måste snart gå vidare i programmet. Men innan jag, innan jag tackar dig så vill jag bara fråga en sista lite rolig fråga bara. Vilket språk känns mest naturligt för dig? Är det svenska eller engelska? Ja, jag känner mig ganska behaglig i båda språken idag. Uh. Kanske engelskan. Jag har lärt mig mer engelska. All min utbildning och så där har ju varit i mm. det engelska språket. Men mm. rent naturligt så här, rent spontant så, så, så har det ingen betydelse. Alltså, Verkligen Det är, det är svårt att välja kan man säga. Ja, man väljer efter behov så att säga. Ja, ja jag får tacka dig så mycket Carlotto. Och nu ska vi faktiskt göra så att vi ska lämna över resten av programtiden här till Arnold som ska ta upp lite. Ja. Aktuella och intressanta ämnen, men innan vi gör det så ska vi spela lite musik mm. Och nu blir det faktiskt, ja, när vi pratar om USA så bara passar inte bättre låten född fri med Björn Afselius Ni lyssnar till Radio SD Jag vill börja med att tacka David och Carlotto för första delen av dagens program Och jag som fått andra halvan på min låt heter Arnold Boström det här entimmesprogrammet sänds första gången lördagen den 25 oktober 14.00, med repriser följande söndag 09.00 och torsdag 20.30. Jag tänkte återkomma till Jörg Haider, men då helt bortse från medias osmakliga intresse för hans privatliv. Heiders framgångar i det österrikiska valet 1999 var en inte obetydlig inspirationskälla för många som redan då var aktiva inom partiet, och inte minst för mig personligen. Heider bevisade att det var möjligt att nå politiska framgångar trots det förtal och den ojusta behandling han utsattes för av det politiska etablissemanget och media i Österrike och i Europa. Här kunde man som Sverigedemokrat verkligen känna samhörighet, för precis på samma sätt som Haider och FPÖ förtalades och smutskastades behandlades vi Sverigedemokrater på den tiden. Det var ju så att vårt parti i riksdagsvalet 1998 hade gått från knappt 5 000 röster, 0,1 1991, och eh, knappt 14 000 röster, det var 0,3 1994, hade vi 1998 gått till 19 600 röster, 0,4 procent. Det gick visserligen framåt, men inte alls så mycket som vi hade hoppats och räknat med. Men med Heiders framgångar då syntes framtiden ljusare, även för vårt parti. Den här optimismen bidrog tycker jag tror jag, till att våra aktiva och sympatisörer- med gemensamma ansträngningar kunde få ut vår politik- och vårt valmaterial i så pass stor utsträckning att vi lyckades passera 1%-muren med 76 300 röster, 1,4% i valet 2002. Och därmed lägga grunden för den stora valframgången 2006. Ja, när det gäller Haiders död så har ju den kommenterats i svensk media. Och jag tänkte läsa delar av en ledare i DN, signerad Lisa Bjurvald, med rubriken Arvet efter Haider. Den här ledaren den känns som ett eko från förr. Ett eko som man eh, ja, hade hoppats skulle klingat bort vid det här laget. Hon skriver bland annat så här. <kör> Vi säger vad ni tänker kunde man läsa i Sverigedemokraternas valmaterial för några år sedan. Parollen har de lånat ordagrant från FPÖ skriver hon. Men eh, det är ju så att det här var en paroll för Sverigedemokraterna redan då jag blev aktiv i partiet 1994. Alltså långt före Heiders framgångar. Hon fortsätter, liksom Heiders FPÖ och hans senare BZÖ grundat 2005, har Sverigedemokraterna försökt röra sig bort från sitt nazistiska förflutna och mot populismen med exempelvis Dansk Folkeparti som förebild. Slutsfascism kallades fenomenet i början av 2000-talet. Uttrycket är fortfarande gångbart, skriver hon. Hon avslutar så här. I Sverige är det dock Sverigedemokraterna, snarare än vår marginaliserade assiströrelse, som utgör det största hotet. Som vi sett i Österrike, Danmark och Italien kommer inte de samtida främlingsfientliga partierna att försvinna av sig själva. Varken en total utfrysning eller ett välkomnande in i värmen har visat sig fungera. Istället måste europeiska partier med sund värdegrund, partier vars politik baseras på någonting annat än den förkastliga idén om människors olika värde, aktivt ta ställning mot Sverigedemokraterna och deras gelikar. I uttalanden, i debattartiklar, i demonstrationer och i möten med väljare. Jörg Haider är död, men Europas rasism dog inte med honom. Så smaklöst skriver då Lisa Burwald om Haider och Sverigedemokraterna. Eh, jag tänkte också ta... En rubrik och ingress från ett senare datum här i DN. Omstrid politiker fick mäktigt farväl, står det. Begravningen av Jörg Haider blev en mäktig manifestation för den omstridde högerpolitiken, som blev något av en landsfader i sin hemdelstad, Kärnten. Frågan är om det var kulmen eller bara början på Haider-kulten. Uh, även Jimi Åkesson tar upp Heiders bortgång och det gör han i sitt veckobrev för vecka 42 <kör> och jag ska läsa det avsnittet. Det handlar om chock och sorg. Det kändes ofattbart att det lördags i lördags vaknade nyheten om Jörg Heiders död. Alldeles nyss hade han fått sin politiska revansch, kommit tillbaka som vinnare och skulle återigen spela en avgörande roll för regeringsbildandet efter ett val i Knappt tio år efter den historiska skällsegen och EUs efterföljande boykott. Och så dog allt slut i en bil på väg till sin mors 90-årsvirande. I Sverige och förmodligen också i resten av världen har bilden av Jörg Haider kommit att präglas av lösryckta citat om nazisternas arbetsmarknadspolitik. Och av det faktum att hans far var aktiv nazist under den tid då Hitler ägnade sig åt erövningskrig och massmord i vår del av världen. Den bilden är både tråkig och orättvis. Samtidigt är den ganska typisk för det rådande debattklimatet, inte bara i Sverige. Den som försvarar grundläggande västerländska värden och som vågar kritisera massinvandringen till Europa hånas, bespottas och förtalas. Det händer mig och mina partikamrater och det händer naturligtvis också Jörg Haider i en kolossal omfattning. Vidrigast är ändå de som nu efter hans död fortsätter i det spåret. Åtskilliga är de politiska motståndare som i ledar och bloggkommentarer visat en oerhört motbjudande brist på respekt för Jörg Haigers familj, hans partikamrater och hans väljare. Och då tänker jag inte på rapporteringen kring hans nu bekräftade tillstånd vid tillfället för olyckan. Jörg Haiger var ingen extremist. Han var en framgångsrik europeisk politiker som ledde sitt i grunden Liberala Parti till såväl nationell insikt som historiska framgångar. En outröttlig politisk ledare som inte gav upp när motgångarna tog över, utan som föll, började om och lyckades på nytt. Det är så vi sverigevänner ska minnas honom, som den kämpe och politiska förebild han var. Jörg Haider är död, men låt oss tillsammans med andra försvarare av västerlandet vara en garant för att den strävan han var en del av lever vidare. Så uttrycker sig Jimmy Åkesson om Jörg Haiders bortgång. Eh, Åkessons veckobrev, det kan man ta del av på nätet. Och det jag läste här nu var alltså en del av det här veckobrevet för vecka, 42. Eh, man går in på partiets hemsida, sverigedemokraterna.se och där hittar man i Åkessons veckobrev. Sen klickar man bara på Läs mer så får man fram veckobrevet i sin helhet. Och det framgår också då att man kan prenumerera på veckobreven till sin e-post. Jag fortsätter med något helt annat Det var så att idag på morgonen Det vill säga, i mitt fall fredag morgon Fick jag dels i Radio Stockholm DCP1 höra nyheten Om ännu en brutal misshandel I, ja, vem är förvånad I Helge Mångkulturens högborg i Sverige Den här gången var det en 16-åring som utanför en ungdomsgård Vid 19-tiden Blev överfallen av ett gäng jämnåriga På upp till 10 personer han blev slagen med en hammar i huvudet och knivhuggen flera gånger. Detta resulterade i bland annat en punkterad lunga. Enligt uppgift från polisen var det bara en tillfällighet att han inte blev dödligt skadad, varför polisen rubricerat det hela som mordförsök. Den här nyheten om en ny gängmisshandel i Södertälje kommer bara några veckor efter den tidigare uppmärksammade misshandeln av två svenska flickor. Och därför tycker jag att det finns anledning att kommentera en artikel för Aftonbladet. En artikel då som jag tidigare lämnat utanför programmet. Eh, poängen kommer senare. Och det här är frågan om eh, ja, nästan ett helt uppslag. Där bilder på de killarna som kom och grep in till flickans försvar på största utrymmet. Och jag tänker att jag skulle läsa ur texten. Så Södertälje, de sex killarna såg hur gänget hoppade på flickans bröstkorg, hur de lyfte hennes huvud och sparkade henne om och om igen. Utan tveka gav de sig rakt in i slagsmålet. Det ska självklart att hjälpa till, säger de. Och av läsare så har de här grabbarna nominerats till priset Svenska hjältar. Man har ingen juridisk fullhet att ingripa, men man bör göra någonting, åtminstone ringa 112. Jag är stolt över att få hedra de här killarna, säger Fett som är polismästare, Mikael Fett polismästare i Södertälje. De sex vännerna var på väg hem. De hörde en kvinna skrika hysteriskt. I en gångtunnel, såg de ett gäng på drygt 25 killar sparka och slå på en orörlig tjej. De lyfte upp hennes huvud och sparkade på det. Då killarna de kastas in i tumultet och försökte avbryta misshandeln. Med sina kroppar försökte de skydda offret och få bort gärningsmännen från platsen. Vi förstod att vi inte skulle ha en chans, att vi skulle åka på deng, men det kändes inte som att vi hade något annat val. Killarna stod blodiga, gänget hade väsade krogen som tillhyggen. Det var en som då försökte få liv i den kvinnan som låg blodig på grusgången. Hon andades men var medvetslös. Det fortsatte sen så här då när polisen kom fram började alla springa åt olika håll. De sex killarna från nästa var alla blodiga och blåslagna och fick uppsöka sjukhus. En Robin opererades flera gånger. På de andra killarna syns fortfarande blåmärken och skrapsår. Och trots det så ångrar de inte att de ingrep. De menar att hon kunde ju ha dött. Och så kommer jag till poängen. Det finns i artikeln inte minsta antydan att de som misshandlade flickan var invandrare och att flickan var svensk, utan dessa fakta har kommit fram på annat sätt. Och när det är frågan om invandrargäng så använder media allt som oftast begreppet ungdomsgäng. Allt för att lägga ut dimridor till skydd för mångkulturismen. Vi såg ju att jag har massor av sånt här på lager men jag försöker vara sparsam med det i programmen. Men eftersom jag ändå tagit upp det här idag så tar jag också med en artikel från DN i början av månaden med rubriken Ungdomsgäng terroriserar äldreboende i Trollhättan. Jag tar ingressen och början på artikeln. Det står alltså så här. Beväpnade ungdomsgäng som skjuter mot ett äldreboende. Personal som skräms och måste ha sällskap av väktare för att våga gå till jobbet. Miljonprogramsområdet Kronogården i Trollhättan. är den senaste raden av platser som drabbats av okontrollerat ungdomsvåld. Nyligen var det vandalisering av skolor, bilar och bussar i Gottsund i söder Uppsala som ledde till att busstrafiken ställdes in. Tidigare år stängdes tundervanestationerna i Tenstad och Rinkeby efter att ungdomar angript SL-personal och resenärer. Rosengård i Malmö och Hovsjö är andra områden där vitala samhällsfunktioner som brandskydd och kollektivtrafik lamslagits, lamslagits efter angrepp från ungdomsgäng. Och som sagt, definition på ungdomsgäng, det har ju vi Sverigedemokrater klart för oss vad det innebär. Det står senare i artikeln, det handlar om ungdomar som driver omkring utan framtidstro. och innan jag lämnar det här tråkiga ämnet så tar jag några stycken ur ett månads gammalt pressmeddelande från partiets hemsida och så tar jag sen en aktuell artikel från Estekyrilens ändå aktuell artikel alltså från Estekyrilens hemsida. Och börjar med pressmeddelandet. Efter den senaste grova misshandlingen i Ötelje där ett över 20 man stort invandrargäng brutalt misshandlade en ung svensk tjej Väljer Sverigedemokraternas ungdom nu att i just Röntälje, lansera vår nya kampanj mot svenskfientligheten. Att även denna senaste misshandel var ett uttryck för svenskfientlighet framkommer bland annat genom att invandrargänget skrikit Svennehora till den svenska tjejen innan de påbörjade sin grova misshandel. Tyvärr är knappast denna senaste händelse i helge unik. När det kommer till grova våldsbrott, personrån och våldtäkter är invandrare och barn till invandrare är kraftigt överrepresenterade som förövare och svenskar som brottsoffer. Svenskfäntligheten tar sig också andra uttryck, till exempel genom den nuvarande lagstiftningen som enligt prejudicerande fall värderar ett brott där en svensk blir misshandlad eller våldtagen på grund av sitt ursprung som mindre allvarligt än när det samma drabbar någon med annan etnisk bakgrund. Svenskentligheten märks också i skolan, till exempel genom att särvänliga åsikter och svenska symboler bestraffas, medan utländsk symbolik och antisvenska åsikter ses som fullt legitima och ibland till och med uppmuntras. I arbetslivet tar sig svenskentligheten uttryck genom politiska beslut som uppmuntrar till positiv särbehandling, det vill säga diskriminering av svenskar. Etablissemanget har under allt för lång tid blundat för den utbredda och växande svenskentligheten i vårt samhälle. Och det här är alltså SDU som har kört igång med en kampanj i det här ämnet. Eh, när det gäller den här, det här pressmeddelandet så noterar jag faktiskt, och det är första gången jag noterar det här, att man skriver invandrare och barn till invandrare. Och jag tycker personligen att just barn till invandrare som förövare av brott, det är någonting som har blivit allt tydligare med tiden. Och det har man alltså tagit upp nu från partiets sida. Det här partinyheterna från sd Kuriren, det gäller sdu torrmöte torgmöte Södertälje. Jag ska bara ta ett litet stycke. Erik, det vill säga Erik Almqvist. Hade jag var tala, Han gick även igenom en rad exempel på hur riksdagspartien har arbetat för att föra den svenskfientliga agendan ytterligare framåt. Till exempel genom att avvika svensk kultur och tradition i syfte att nedmontera den svenska identiteten. På så vis har mångkulturen kunnat beredas plats. Att ersätta det svenska samhälle som har vilat på en svensk identitet, kultur, moral och värderingar. Och som möjliggjort ett av världens främsta samhällen genom den svenska folkhemsmodellen. Till den här fanns det också en del kommentarer från läsare. Jag ska ta två här. Om inte media törs berätta om svenskventligheten bland många invandrare så måste någon annan göra det. En mycket bra initiativ, STU. Och eh, en annan kommentar som jag inte kan låta bli att nämna. Kan samtidigt bli gränslöst förbannad på tidningar som försöker vända situationen och ge svenska skulden? Och kan tar, eller den här personen ta som exempel tjejerna som blev våldtagna och nästan mördade på väg till en nyårsfest på hissingen i Göteborg för några år sedan? Här menade man att det var två svenska, en invandrare och en finsk kille. Har jag för med skrivan. I slutändan visade det sig att det var fyra invandrarkillar. Där en fått finsk medborgarskap och två fått svenska medborgarskap. Nu har jag tänkt mig en musikpaus. Jag har tagit med mig en CD med Guy Lombardo och His Royal Canadians. Han föddes 1902 i Kanada. Dog 1977. Och jag vet faktiskt inte när det är jorda, men 40-tal kan väl vara en bra gissning. Han och hans bröder startade sitt band 1925. Och de har sålt över hundra miljoner skivor. Och det är fler än något annat sånt här så kallat storband. Och här har jag valt melodin Boho. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Nu ska jag ta och gå in på avancerade politiska turer här i, i Sverige. Det är så att Mona Salin och hennes miljöpartistiska vänner- på riksnivå försöker då pressa av allianspartierna besked att inte bilda minoritetsregering om Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare i nästa val. De har stöd av media, inte bara vänsternriktad i denna strävan. Men allianspartierna har ännu inte gått på det, utan framhärdar att man söker mandat av väljarna för en majoritetsregering. Det ser väl dagsläget inte så ljust ut för alliansen, men det är fortfarande nästan två år kvar till valet. I fredagens eh, Eko fanns ett intressant avsnitt från den kommunala verksamheten, den kommunala verkligheten. Det är nämligen tydligen så att i Landskrona och Karlskrona, där vi har ungefär 20 respektive 10 procent av de kommunala rösterna, där är Sverigedemokraterna vågmästare. Båda kommunerna styrs av en borgerlig minoritet och Miljöpartiet, som sammantagna ändå inte har egen majoritet i fullmäktige. Och då måste Solunda förlita sig på Sverigedemokraternas välvilja för att få igenom sin politik. Mats Johansson, som är ansvarig för Socialdemokraternas strategi mot Sverigedemokraterna, han talar när det gäller det här dels om en beteende, dels om att Miljöpartiet måste städa framför egen dörr. Och jag tycker det är ganska intressant att notera denna lilla kil mellan partierna i vad de själva ser som nästa regering. Jag ska ta och citera Sofia Botorp som sitter i kommunstyrelsen för Miljöpartiet i Karlskrona. Hon säger bland annat så här. Jag förstår utgångsläget men jag tror också att vi måste förhålla oss till väljarkåren. Hon menar också att det kanske inte är det bästa att konsekvent bestämma sig för att ställa SD utanför. Liksom måla in dem i ett hörn. Hon menar också att det är kanske är bättre att tvinga in dem på arenan så de får ta ställning till varenda liten fråga. Och så slutklämmen, hon säger så här. Ta det demokratiska ansvar de fått av väljarna. Eh, och det tycker jag är mest intressant att hon till skillnad från partikamraterna och socialdemokraterna på riksnivå tydligen anser att man ska ta hänsyn till att många väljare givit SD sitt stöd. Och jag upprepar då gärna eh, att hon i det korta inslaget dels sa vi måste förhålla oss till väljarkåren och dels så att det demokratiska ansvar de fått av väljarna. Ja, jag tycker det är lite märkligt att Alliansen inte kontrar med att peka på att Socialdemokraterna sedan lång tid tillbaka i reinställning förlitar sig på stöd av Vänsterpartiet, som ju är ett parti med mycket mörk historia, inte minst från 30-talet. Det är då, tycker jag, mycket av hyckleri om man angriper vårt parti som inte ens existerat i 25 år för förhållanden längre tillbaka i historien. Jag kommer att i kommande program titta lite närmare på kommunismens blodbesudlade historia. Och då får man inte glömma bort att Lars Åhle fortfarande för inte så länge sedan kallar sig kommunist. Ett litet smakprov tänkte jag ta idag. Det är så att jag mellan två tidningsklipp från lyssnare och det vill jag förstås tacka för. För några dagar sedan så fick jag ett reportage från tidningen Dagen där kungaparets besök i by i Ukraina behandlades. Jag tog upp besöket och lite om den historiska bakgrunden i mitt förra program. Men jag ska ändå läsa ett litet avsnitt ur den här artikeln. Det står tron och språket bevarade i svensk byn. Det är en rubrik på det här lilla avsnittet. Alvina Hinas avrättades på grund av sin tro. Vid sidan av kyrkan står en minnessten som restes här om året. Den innehåller 17 namn samtliga på personer som förlöffer offer för stalinismens terror på 1930-talet. 16 är namn på män, men överst finns namnet på den enda kvinnan, Alvina Hinas. Hon avrättades 1938 på grund av sin tro. Efter att kyrkan stängts ökade förtrycket ytterligare, och det blev också förbjudet att utöva religionen i hemmet. Istället fick den ske i hemlighet. Det finns många berättelser om hemliga dop som skedde om nätterna hemma hos kvinnor som åtagit sig att göra det istället för de präster som inte fanns kvar. En av de som greps, övervisades och till slut mördades av säkerhetspolisen var Alvina Hinas. Andra fördes bort och dödades av andra skäl. Anna Sigalett var sex år när polisen kom och hämtade hennes far Simon. Vår granne Lydia hade angivit honom för att ha brevväxtat med släckningar för släckningar i Sverige. För det fick hon 150 rubel. Först 25 år senare fick Anna veta vad som hänt hennes svar. Att han blivit skjuten och att han var oskyldig till det han anklagades för. Och han anklagades alltså för att ha brevväxlat med släktingar i Sverige. Och därmed så fick hans liv ända. Ja, i veckan så fick vi nyheten att partibidragsnämnden hade beslutat om utdelning av årets partibidrag. Då på riksnivån. Riksdagspartierna och Sverigedemokraterna. Var det var enda partiet utanför Riksdagen som nådde upp till de 2,5% som krävs för det här partibidraget. De partierna fick dela på 165 miljoner kronor. Och i ekonöjheterna så nämnde man att Socialdemokraterna fick 53 miljoner, Moderaterna 37 miljoner och övriga Riksdagspartier. De omnämndes inte. Men man nämnde att Sveriges fick 1 miljon. I Metro så fanns en notis med rubriken 53. Och här omnämns även Sverigedemokraterna, men inte beloppet. Och 53 avsåg då vad Socialdemokraterna hade fått. I sitt var rubriken Sverigedemokraterna får en miljon i partistöd som följdes av meningen Sverigedemokraterna sponsrad med nästan en miljon kronor av skattebetalarna. Man omnämndes sedan bara vad Socialdemokraterna och Moderaterna fått. Och det är lite märkligt att använda ordet sponsras tycker jag, om det lagstadgade bidraget då till vårt parti. Sen ska man kanske i det här sammanhanget påpeka att vårt parti får betydligt större kommunala och landstingsbidrag. Men vi får inte glömma att de här pengarna ändå inte räcker till till den satsning som partiet avgör, avser att göra inför kommande val. Så att mer pengar kommer att behövas. Men det lär vi återkomma till. Ja, det är dags att avsluta programmet. Och som avslutningslåt så har jag valt en melodi med en lokal förmåga från Louisiana. Han heter Warren Storm. Inspelningen är från cirka 1960 på skivmärket Crazy Cajun och låten heter Daydreaming. Tack för idag och hej!